Jó napot kívánok, üdvözlöm. Hadd mondjak el pár tényt a hallgatóknak. Szobafestő és szociális asszisztensi képesítéssel rendelkezik. A Fralipe alapító tagja, ha jól lejtem, az ide tartozunk Roma közösségi hálózat létrehozója. 1997-ben Roma polgárjogi díjjal, 2007-ben pedig Solt Otilia díjjal, 2008-ban pedig emberi jogi emlékplakettel, aztán 2012-ben pedig Fekete Pádusz díjjal tüntették ki. De amit lehet, hogy kevésbé tudunk önről, visszanézve az életére, akár a gyerekkorára, hol történik meg az az emberrel, amikor rádöbben arra, hogy beszorított helyzetben van, hogy neki jogai vannak, sokszor egyébként olyan jogai vannak, amit lehet, hogy nem is ismer, és hogy ezért, ezért a jogok, ezeket a jogokért lehet vagy kell harcolni. Érti a kérdést? Hát hol van az az öntudatra ébredés, amikor a sanyarús -horsú ember, vagy ember gyerek, Egyszer csak észreveszi, hogy de lehet, hogy van lépésem, csak még nem tudom, hogy micsoda. Aha, a kérdést értem, és rendkívül érdekes is a kérdés, mert én jelen pillanatban Balaton lellén a Ferencsálsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében egy roma gyerekeknek szervezett táborban dolgozom. Uh -huh. És ha nem is a sors miatt, de a öntudatra ébredés az velem is egy gyerek táborban történt meg. 14 évesen Visegrádon szerveztek roma gyerekeknek olvasótából 86-ba, ott találkoztam először a, a cigány anyanyelvű kultúrával, és a ehhez kapcsolódó irodalommal, és várjon, várjon, várjon, A cigány anyanyelvi kultúrával találkozott ott, tehát a gyökér kultúráját 14 éves kora de. körül? Aha. Hát én, mi magyar anyanyelvű családból származunk generációk óta. Hát, mi, hát én személyesen ahhoz a roma csoporthoz tartozom, akiket a szakirodalom magyar cigányokként határoz meg, mert hogy nyelvükben generációk óta magyarok, és nem beszélnek már cigányul. Uh -huh. És ezekben a táborokban találkoztam a, a cigány nyelvvel, a kapcsolódó írott irodalommal, és ez a rácsodálkozás és ez a találkozás élménye váltotta ki bennem a, egyfajta etnikus identitás megerősödését és ébredést. A, és ez volt gyakorlatilag az a, az önszerveződéshez vezető utamkezete is, és a jogvédelemhez vezető kezdete is. Mi volt előbb a, a, a kulturális hovatartozásának a felerősödése, és akkor ebben mondjuk hogyan jön az, hogy valaki jogvédő lesz? Hát úgy közben eltelik mondjuk 10 év, vagy tíz <gül> <öfé. gül> év. egy 14 éves gyerek voltam, és 94-ben, amikor... A, az első roma jogvidrodában kezdtem el dolgozni, akkor pedig 94-ben 22 éves voltam. Mi történt közben? Mik voltak azok a stációk, azok a, a megállók, amikor azt mondta, hogy nem elég tudnom a saját jogaimat, hanem oda kell állnom, hogyha kell, akkor másokat is, vagy másoknak is elmondjam. Ez a két nagy szakasza van az én életemnek szerintem. Tehát 86-tól mondjuk 94-ig Leginkább a, a kulturális mozgalom, ami sokat adott nekem identitásban és elköteleződésben, és 94 után pedig az emberi jogok iránti. Uh -huh. az egyikből következik a másik, mivel elkötelezett voltam a romák emberi jogai tekintetében, ezért az általános emberi jogok tekintetében is elkötelezetté váltam. Sözvetett ahhoz, hogy, hogy szakmunkás égő után azt gondoltam, nagyon szép szakma a szobafestő szakma is, de valami csinálni kellene, amivel hasznára vagyok az önszerveződésnek, És e, én úgy gondoltam, hogy szociális munkásként talán hasznos lennék, egyfajta családgondozóként, ezért lettem szociális asszisztens. Szóval elkezdtem dolgozni Budapesten 92-től, fügyéki gyerekként kerültem föl, és elkezdtem dolgozni családgondozóként és kulturális szervezőként a akkori Józsefvárosi intézményekbe a, és az önszerveződésbe, annak pedig a, a frissen megjelenő jogvédelem egy olyan ága lett, amely, amely engem vonzott, hogy az embereket egyének egy családokat segítsem a, mind a szociális a feladék legküzdésében, mind a jogai kérvényesítésében. Később pedig már elkezdtem ezt a dolgot rendszerfönkön nézni, vizsgálni, hogy abban mit lehetne tenni. És hát ö, szerintem nincs az a baj, hogyha valaki viszont abban, hogy Magyarország, akkor lehet sikeres, hogyha minél nagyobb a egyenlőség állampolgárok között. Tudja ezzel nekem mi az egyetlen gondom? Hogyha azokat a fránya, emberi jogokat, úgy ahogyan van, tiszteletben tartanánk, akkor lehetségesnek meg tartom, hogy nem lenne külön roma jogvédelem, meg zsidó jogvédelem, meg gyermekvédelem, meg minden egyéb. És is. is. Tudja, általában azt gondolom, ha az emberi jogok sérülnek bármely csoportekintetében, akkor az összes is sérül az, hogy a közösségén belül pedig mindenki a maga területén dolgozik, az nem olyan nagy baj. Harmadrészt pedig az emberi jogok egy olyan zsinórmérték, amihez mindig van lehetőség igazítani magunkat. Tehát soha nem fogjuk tudni azt mondani, hogy elértük a teljes egyenlőséget, mert hát a világ mondjuk néhány ezer éve nem arról szól, de azért mégiscsak egy olyan morális és gyakorlati zsinórmérték, amihez van igazodnunk. Ú, de szépen mondta ezt. A politikai meggyőződések és vallási meggyőződések világával, ahol ugye egyéni ízlés dolga, hogy címében tiszta. Ha már 20 vagy 25 éve dolgozik a, mondjuk így, hogy a roma jogvédelemben, akkor talán van összehasonlítási alapja, hogy 20 vagy 25 évvel ezelőtt a gondok típusai mások voltak, mint 2018-ban? Abszolút, vannak persze egyezések, de teljesen mások voltak. A... 1993 környéke a 25 évvel ezelőtti állapot. A rendszerváltás után, 90 után, ebben a 93-ig tartó időszakban mondjuk a, akkor még egyáltalán nem a jelentő, de létező, a periférián elhelyezkedő szélsőboszínnek mozgalmak jelentettek jelentős veszélyt roma emberekre, illetőleg az intézményi rasszizmusa, hát az is gyakorlata a rendőrségnek, a szórakozó helyeknek, a különböző állami önkormányzati hivataloknak. Szerintem az egészen más világ ahhoz képest, mint amikor mondjuk 2006 után a szélső jobb a politikai mainstream részévé vált, és mondjuk a parlamenti egy meghatározó erőjévé. És bizonyára egy más e, típusú világ ki akkor, hogy ez az erő megrodjan, és e, máshova helyeződnek a hangsúlyok. Hova helyeződnek a hangsúlyok? A hétköznapi, mondjuk így atrocitások szintje módosult, csak kent nőtt bármilyen, tehát milyen jellegű változás az, amiről beszél most? Hát talán az a fajta változás, amikor a, a hátrányos megkülönböztetés nehezebben tetten érhető, ugyanakkor, hogyha valaki kellő alapossággal fejtiszel a szálakat, akkor, akkor a problémák, az igazságtalanságok és a méltánytalanságok egy jelentőságnak a részén, ez a fajta eszményi alapú hátrányos megkülönböztetés tetten érhető, akkor is, hogyha a többség nem szereti azt, hogyha az érintettek erről beszélnek. Kemény világ ez? Nagyon kemény világ végignézni azt, hogy akár nemzedékek vesznek el a szexuális alapú hátrányos megkülönböztetés miatt. Kemény világ az látni, hogy nemzedékek sorsa pecsételődik meg a rossz oktatási rendszerben, a munkaerőpiaci szelekció miatt. Ha csak tudatosan látja, van a tudatosságnak azon a szinten, hogy látja a társadalmi folyamatokat az egy síken, a nagyobb dimenzióban, akkor a világ igen. Egy különleges táborról fogunk most beszélgetni, amelyet, ha jól emlékszem, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor azt mondta, hogy a 9. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezett, és ön is ott volt a múlt héten, hétvégén ért haza. Mi az, amit erről a táborról tudnunk kell, és mivel foglalkoznak azok a fiatalok, akik ebben a táborban részt vesznek? Mert ez nem pusztán egy nyaralásról szól ez a tábor, hanem sokkal többről. Igen, egyetértek a megállapítással sokkal többről szól. A roma összerveződésnek körül 30 éve a része a gyerekek, a fiatalok táborozatása. Ez a rendszerváltás előtt indult el olvasó táborok címmel és nézzel, és azóta is tart a mozgalmi hagyomány. A jellemzően ezekben a táborokban a gyerekek valamilyen irányú fejlesztése, vagy akár több irányú fejlesztése történik meg. A, mi konkrétan a roma identitása és öntudattal összefüggő területek és a gyerekek személyes készségeinek a fejlesztésére fókuszáltunk. Nagyon sokféle programmal és kínálattal Vártuk a gyerekeket, ez több mint 50 gyerek volt, akik hét vettek részt ebben a táborban. Volt a tábornak egy konkrét struktúrája, csoport csoportfoglalkozások voltak, délután pedig mindenféle közös vetélkedő, vagy közös tevékenység. Úgyhogy én egyébként nagyon eredményesnek ítélem ezt a tábort, hiszen a vetélkedők, versenyek alkalmával vissza lehetett ellenőrizni, hogy mennyi minden ment át abból az információhalmazból, amit hol direkt, hol indirekt, hol játékos, hol beszélgetés formában e, adtunk át a gyerekeknek. Úgyhogy én magam részéről teljes a elégedett vagyok. Milyen programok voltak ezeken a bizonyos közösségi foglalkozásokon? Azt kell tenni, hogy az ilyen táború munka az rendkívül intenzív, a felnőttektől olyan hát, napi 18-20 óra munkát igényel, Ugye amikor a van, a gyerekek 11-kor e, a takarodóra vonulnak, a felnőttek még utána tartanak értekezletet és tervezést a következő napra vonatkozóan. E, de a kérdésére válaszolva, tehát minden jönőtt kötelezően volt is csoportos foglalkozás. Délután, e, még a Balaton partján voltunk, természetesen elvittük a gyerekeket a balatonhoz, azt követően pedig a vírus késő délut és leszű pedig tábor egészére vonatkozó. Közösségi tevékenységek voltak, mint például vetélkedő, állomásverseny, de része volt a tábor életnek, a foci bajnokság is, hogy ezek. Hát, feleségvárosi gyerekekhez még adekváltabb a feladat, nagyon sok tehetséges, futballista gyereket vittünk magunkkal. Fradi utánpótlás akkor alakul. Alakul a fradi utánpótlás. Fognak uh -huh. majd futbalozni. De tényleg vajon, összintén mondom, én egyébként semmilyen módon nem kötődöm a sporthoz, de hogy ezek nagyon ügyes tehetséges gyerekek. Hol is voltak pontosan? Balaton? Balaton-Lellén. A kormányzat saját tulajdonában álló időjében. Igen, hát akkor ilyen formában tulajdonképpen ez is egyfajta támogatás volt, hogy megkapták a, a helyet a táborozó gyerekek. Nyilván ugye jövőre is lesz majd egy ilyen lehetőség, ha valaki szeretne újra menni, vagy most nem tudott menni. Milyen volt a fogadtatása a szülők részéről egy ilyen tábornak? Hogy fogadták? Én úgy értékelem, hogy a szülők azok mindig örömmel fogadják. A mennyi jó ezekben vannak a gyerekeik, és mindig úgy jönnek az, hogy jól érezték magukat, és mindig fejlődnek is a gyerekek. Azért ebben a táborban a roma író költők, mint Szétsi Magda, Barikároly, Lakatos Mennyért mellett a gyerekek például József Hatillától is tanultak verseket, olyan verseket, amelyeket mi tehát Igyekeztünk a, a kultúrát sok szempontból tálalni felé jött. Hm, értem. És itt kimondottan csak és kizárólag roma gyerekek voltak, vagy azért törekedtek? Hát nézd, de ez a roma nemzetiség önkormányzat tábora. Igen, de hát attól még ugye lehet integrált tábor, mert végül is az is egyfajta célja, lehet egy ilyennek, hogy igenis, hogy integráltan éljünk, és fogadják el a nem romák a romákat. Azáltal, hogy megismerik a kultúrájukat. Szerintem én azzal is teljesen elégedett vagyok, hogyha a roma gyerekeknek lesz identitása, ön öntudat a és büskvét lesznek nemzetiségi hovatartozásukra, de egyébként voltak velünk hallássérült és látássérült gyerekek is, amely szempontból egy külön kihívás volt, és külön eh, feladat és megtisztelő feladat volt ezekkel a gyerekekkel közösen dolgozni. És hogy mindenféle korosztály volt, a az alsó tagozatos első gyerekektől egészen a 8-azikosokig, úgyhogy meg középiskolákig. Így nagyon izgalmas volt a sokféle korosztályon együtt dolgozni, és hát csodálatos volt, ahogyan a kicsit dolgoztak csoportmunkában. De a nagyok is meglepő jól teljesítettek, úgyhogy én egyébként elég régen dolgozom táborokban csoportvezetőként, de még uh -huh. mindig meg tudnak letni. Arra gondoltam én, hogy egy kicsit arra, arról fogadnálak, ami egy közös élményünk tavaly, ha emlékszel a nyári egyetemen, a közösségfejlesztőkkel egy érdekes koalíció látszott összeállni. Különböző olyan társadalmi csoportok, akik valamitől a kirekesztettség vagy a társadalom perifériára nyomással küzdködnek, úgy látszott, hogy, a, hogy az amerikai demokrácia alapítán segítségével egy ilyen tehát, hogy egy, egy olyan párbeszédet kezdenek, amiben valami összefogás lesz, erre. Nem tudom, neked jó élményed volt az akkori kumbábonyi est, vagy sem? Hát maga a kumbábonyi est, természetesen jó élmény volt, és a lényeg ennek egy ilyen szektorközi építés volt. Csak mondjuk el, hogy kik szerepeltek ebben, kik voltak még rajta. Nem is ki? feltétlenül a elnyomás volt a szempont, hanem mondjuk úgy is meg lehet közelíteni, hogy nem tartoztak a mainstreambe. És ebben voltak mindenféle felekezetek, katolikusok, zsidók, muszlimok. Muszlimok, a evangéliumi testvéri közösség, tehát sokféle egyházi közösség, voltak civilek, mint a Civil kollégium Alapítvány és a, a, a Kezdetés Vég Segítő Egyesület, uh -huh. és a mi Egyesületünk, az ide tartozunk Egyesület, tehát romák, civilek és vallási szervezetek próbáltak egymással a koalíciót építeni, ami nagyon izgalmas volt. Mi lett a kifutása? A sokféle tapasztalattal is járt. Én nem állítom, hogy teljes mértékben siker, sikerélmény volt ez a fajta koalícióépítés, de nagyon sok tapasztalattal járt arról, hogy hogyan kell szembenéznünk a saját előtéleteinkkel, akár úgy is, hogy mindenki visel valamilyen hogy előítéletet a hátára különböző tartozás miatt, akár a muszlimok, akár a romák, akár a zsidók. Ez nagyon izgalmas volt ezt megtapasztalni, és mondjuk túllépni saját önmagunkon. Is és a, és, a, és a, ami kevésbé eredményes, pont ennek a koalíció építésnek a hatékonysága. Aha. Mi volt a remény, hogy, hogy, hogy tartósan sok újat tudtok egymásnak mondani, vagy valami összefogás, vagy valami deklaráció lesz, vagy, vagy volt-e valami víziótok, amikor elkezdtétek ezt? Hát adni? A víziónk az, az volt, hogy gyakorlati szinten közelebb kerülünk uh -huh. máshoz, és nekem nagy élmény volt ilyen nagyon sokféle szervezettel együtt dolgozni, korábban nem ismertem muszlim egyházhoz tartozó embereket, nem ismertem zsidó felekezeteket, és a katolikus egyházásra volt kapcsolatom. Úgyhogy ebből a szempontból, hogy lettek ilyen típusú kapcsolataink, nagyon izgalmas volt. A... Szerintem még volna mit javítani rajta. Uh -huh. Hát én azt gondolom, hogy ez az időszak arra volt hogy elég, hogy kapcsolatokat találjunk egymáshoz, de hogy igazi együttműködés alakuljunk ki, ahhoz kevés volt az időszak uh -huh. maga. De hát mondjuk ez nem kizárt, hogy... Ők vagy egy ürügy, vagy egy téma, vagy egy lehetséges forráskeret adódik, amikor talán újra felvetőz. De mondtál egy érdekes dolgot az előbb, amikor előítéletről beszélünk, akkor mindig a, a többségi társadalom és a különböző kisebbségek, mondjuk a ti esetetekben például a romák, a cigányok irányába való előítéletről szoktunk beszélni, és te, te azt a fordulatot használtad, ez nagyon érdekes, hogy a, hogy a saját magunkban lévő előítéletek, tehát hogy az, értelmezzük ezt úgy, vagy arra gond... Gondoltál, hogy a romákban is van a többségi társadalommal, vagy a zsidókban a nem zsidók iránti előítélet? Tehát a, a viszonosság... ennek az ellenkezőjét. Uh -huh. Hát én nem gondolom azt, hogy a többség hogy előítéletes. <hállt> hát ez jó fordulat, igen. <hállt> Mindenkiben vannak előítéletek, uh -huh. én például masszívan előítéletes voltam a nőkkel, és hoztam azt a megtanult hímsovinista fordulatokat a életemben, amit a szocializációmba beépült egy gyerekkoromba uh -huh. Én is azt gondoltam a nőkről, mint a legtöbb férfi Magyarországon, hogy nekünk férfiaknak valami kimondott, vagy kimondatlan előjogaink vannak, és hogy a, a feleségem leginkább a háztartásba teljes ki, és hát most már több mint két évtizede vagyunk házastársak, úgyhogy egyre kevésbé gondolom én, hát főleg úgy a Jóisten két gyermekkel ajándékozott. Ó, oh, gratulálok! Úgyhogy le, belülük leginkább modern felvilágosult nőket szeretik, mint háztartási robotokat. Hm. Jenő, van egy dolog, ami nagyon foglalkoztat engem mostanában. Most de ugyanígy, ugyanígy uh, igaz ez a más kisebbségek. Uh -huh, uh -huh. A romákban van előítélet a zsidókkal szemben, és a, a, a menekült kérdés, amit a köznyelv úgy haszla, hogy migráns ügy, az jól megmutat, hogy a romák is benyalták ugyanazt a, a migráns ellenes kampányt, amit mindenki más az országban. Ugyanazokat a butaságokat tufogatták. Én meg nem hiszem, hogy egyetlen muszlim vallású menekült is azért gyalogolna 5000 kilométert, hogy valamelyik cigánytelepen a munkából tengődjön. És pláne gy gyakran vizenkerítésen mindenen át, átjutva, tehát ez nem egy, nem egy karrier vagy nem egy kellemes kirándulást sejtető, hanem nyilván valami kényszer nyomasztja vagy motiválja. Igen, szerintem a magyar társadalomban a szolidaritás, az együttérzés igye amikor azt mondjuk, hogy a te ügyedet elismerem a magamének, hogy azzal legyen e, rangú fontosságúnak, az nagyon gyengén áll. Uh -huh. Mi például roma aktivisták holnap 16 órakor a bentéren fogunk egy flashmobot tartani, mert szolidaritásunkat akarjuk kifejezni az Ukrajnában megölt és üldözött cigány emberekkel, akik egyébként magyar -ajkú, magyar cigányok, és az olaszos belügyminiszter által tett e, kitelepítés sürgető nyilatotattal szemben emeljük fel a szavunkat, uh -huh. Úgyhogy mi ezt holnap gyakorlati módon 16 lától a bentéren fogjuk megtenni, és ez az, amelyről azt gondolom, hogy a társadalom tekintetében óriási hiány mostonság, mert mindenki azt gondolja, hogy az ő csoportjának a problémája fontos, de a másiké nem, uh -huh. és képtelenek vagyunk ezeket a csoporthatárokat átlépni. Tehát én ugyan nem vagyok egészségügyi dolgozó, de nagyon fontosnak gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók helyzetén javítani kell. Én ugyan nem vagyok devizahiteles, de azt gondolom, hogy nem lehet teljesen magukra hagyni őket a problémával. Én ugyan nem járok már át és iskolában és is a gyerekeink se, de azt gondolom, hogy a magyar oktatás minőségi állapotát vissza kellene állítani a hanyatlással szemben. Abban nyilván van tapasztalatod, de mennyi küzdelmed van, hogy, hogy ezt a szolidaritást a saját sorsársaid, vagy akár a romák körében, akár a nem romák körében is, hogy, hogy ezt, szóval, hogy hogyan fogadják ezeket a gondolataidat, mert azért elég merész dolgokat, már a számomra nagyon szimpatikus, de merész dolgokat, vagy határozott dolgokat jelentesz ki, vagy nagyon fontos ügyeket képviselsz. Milyen ennek az akusztikája a közvetlen közegedben? Nem azt állítom, hogy nincsenek negatív hangok. Amikor egy időben Magyarországon nem is olyan rég még fizikailag bántalmazták a melegeket, amikor felvonultak a saját büszkeség napjukon, akkor úgy éreztem, hogy nem nézhetem tétlenül, uh -huh. és kimentem a meleg felvonás. napjára, hát a roma aktivistáktól kaptam rendesen. Aha, aha. <gül> Ez a legfájdalmasabb <gül> talán, amikor az ember a sajátjaitól... Amikor a zsidó idős Rabbi bácsit eh, inzultálták, akkor is azonnal, a szolgálatásunkat fejeztünk ki, a magunk közössége nevében. Uh -huh. Amikor uh, magyar állampolgárok külföldön, buszból esetben meghaltak, nem tudjuk, milyen etnikai hovatartozású voltak, nem is érdekel minket. Azonnal uh, az együttérzésünket fejeztünk és gyerti szerveztünk, értük. Amikor bűnkben a Szélsőjobbos fickó a rendőrt megölt egy uh, szolgálata teljesítő rendőrembert, uh -huh. akkor mi azonnal a Teve utcai rendőrpalottához vonultunk gyerti elgyújtani. Tehát vannak olyan Emberi helyzetek, amikor ezek az etnikai és minden más társadalmi határ érvényű kell, hogy veszítse, mert alapvető emberi tulajdonságnak és kötelezettségek kell eleget tennünk, amikor túllépünk a közöny határain, és azt mondjuk, hogy ami veled történik, az nekem is fontos. Jenő, amikor beszélsz te emberek előtt, vagy amikor nyilatkozol, az a tapasztalatom most, bocsánat, egy kicsit ilyen kénytelen vagyok, egy kicsit szembe dicsérni, pedig távol áll tőlem, ez csak, csak úgy mondom, nem, nem áll távol tőlem. Szóval, hogy, hogy nagyon határozottan és nagyon pontosan fogalmazol, hogy van neked a közvetlen környezetedben, vannak-e olyan cölöpők, olyan biztos pontok, vagy akik, akik, akik a segítségedre vannak abban, hogy ezeket a nagyon kiérlelt álláspontokat tehát, hogy kik, kikre számítasz leginkább, kik azok, akik a leginkább a te környezetedben ezt a, ezt a biztonságot, erőt és ezt a felkészülést is segítik. Szerintem megvan ennek a folyamata. Én ma 46 éves vagyok, és elég sokáig dolgoztam más civil roma vezetők mellett csöndben, nézményekül szürkén eh, hangtalanul is a ha tettem a dolgomat, ami rám volt ott a feladatként. Uh -huh. Egyáltalán nem voltam se közszereplő, se ennyire aktív állampolgár, vagy nem a nyilvánosság előtt zajlottak a dolgaim. Volt időm gondolkodni, és eh, álláspontokat megfogalmazni, és végig gondolni dolgokat a társadalom életében, és a magam életében is. A, azt hiszem, hogy ma sok embernek... Eh, Vagyok én magam egy olyan szülő, amire támaszkodni szeretne, az a visszajelzésekből tudom, és én magam pedig a barátaimra támaszkodom, akik uh, elég bátrak ahhoz, hogy megdicsérjenek, de ahhoz is, hogy a kritikájukat elmondják. Én pedig kialakítottam magamban egy olyan, fogalmazunk úgy reflexet, hogyha valamiben nem vagyok biztos, akkor visszajelzést kérek a barátaimtól, hogy most szerintet, hogy ezt jól csináltam, vagy elrontottam. Mm -hmm. És azt mondják, hogy elrontottad és hibáztál, akkor én gondolkodás nélkül megyek, és ha kell Bocsánat kérek, vagy tergyelás köztülményezök, vagy uh -huh. mi? tehát nem gondolom, hogy tévedhetetlen lennék, én is emberből vagyok, és mi emberek hibázunk. A bátorság ahhoz kell, hogy ezeket a hibáinkat kimondjuk, kiavítsuk. Ma négy órakor kezdődött a bentéren az a szolidaritási megmozdulás, ami az Ukrajnában Vovban történt, is programok elleni tiltakozás miatt zajlott. Gondolom, hogy vége van már ennek a megmozdulásnak. Igen. Mennyien voltatok, mi történt? Körülbelül 50-80 fő jött össze a benncéren, és uh, voltak különböző szónokaink, kb. Vavrek István Szlovákiából, aki egy ottani uh, híres roma szerveződésnek a vezetője a Púrknak, illetőleg ő a szlovák e, roma kormány kormánybiztos helyettese is. Ő igen, ő már volt többször vendégünk itt. Igen, a roma büszkeség napján e, volt vezérszónukunk, és rajta kívül még Ráth Béla, a roma aktivista, mondott beszélget és a jelenlévőket a nyílt tartalmáról, amelyet átadtat a külügyminisztérium munkatársának. Írtatok egy nyílt levelet, és én azt gondolom, hogy 50-80 ember az nagyon jó, hogy ebben a melegben kimegy az utcára tiltakozni, nyáron. sokan vannak. Mégis azt mondom, hogy rendkívül kevés, és már nagyon régen tiltakoznunk kellene valahogy sokkal erőteljesebben, mert ugyan nem nálunk történt, de azt, hogy megengedjék maguknak azt bárhol a világon, hogy ilyen típusú pogromok léteznek a XXI. században, az ellen minden embernek ki kell kelnie. Ménységesen egyetértek veled. Annyit érdemes tudni, hogy az ukrajnai és az olaszországi események, ahol az olasz belügyminiszter a, a cigányok kiselepítésével fenyegetőzött, a, gyakorlatilag Európa szerte tiltakozásokat váltottak ki a roma közösségekben. Európa több államában e, és több volt voltak tiltakozó megmozdulások, és a magyar megmozdulások is ennek a része, és e, nagyjából és egészében igazából ez egy szolidaritási megmozdulás volt, a, a sérelmet szemmeledtek oldalán, és mivel a sérelmet azok magyar identitású, magyar cigányok, ezért azzal a kéréssel e, fog, fordultunk a külügyminisztériumhoz, hogy Magyarország, mint a határon túli magyarokra tekintsen erre a roma közösségre, és minden tőletelhető tegyen meg a megsegítésük és a szolidaritás érdekében. És itt gondolunk többek között a olyan felgyújtott óvodára, és a, annak a családnak a megsebösített ingatlanjára, aki ilyen éremet szemvereszte, és persze a, a megölt papdávit Dávid hátra, hogy a családjára egy hozzátartozóra is gondoltunk egy közben. Ugye azt mondod, hogy a magyar kormány tekintsen úgy a határon túl élő magyar ajkú cigányokra, mint azokra a magyar ajkú magyarokra, akik valamelyik határmentén élnek. Úgy veszed észre, hogy ez nem ez történik? Mert azért folyamatosan azt halljuk, hogy minden határon túl élő magyar ajkú az a magyarság része? Hát abban az esetben, hogyha, hogyha a határon túli magyar az emellett cigány is, akkor ez a bánásmód ez megkérdőjeleződik, és erről senki nem szábold be ragyogóban, mint Lavrek István Szlovákiából, aki a beszédében kétszer is felvetette, hogy a többség és a más közösségek által elvitatott identitás kérdése egy fontos probléma, mert például a, a szlovákiai cigányok, hogyha nem értik maguk közé a magyar nyelvű cigányokat, mert ugye a szlovákiai a romák egy nagy rész szlovák nyelvű vagy cigányai nyelvű, de ha nem gondolják a roma közösségbe a magyar nyelvű cigányokat, akkor ők százezer fővel kevesebben vannak. De ugyanez igaz a határon túli szlovák-magyarokra is, hogyha ők nem gondolják maguk közé tartozónak az ottani magyar nyelvű cigányokat, akkor a, a a fogákei magyar, a magyar közösségi 100 ezer fővel kevesebben van. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a népszámlálás és a magyar intézmények megmentése mentén a cigányokra, mint magyarokra tekintenek, tehát amikor meg kell menteni a magyar iskolát és beíratnak cigánygyerekeket, akkor a cigányok ebben az esetben magyarok, és a népszámlálásnál is amikor ö, lélektanilag fontos, hogy mennyien vallják magukat magyarnak, akkor persze a szlovákiai magyar nyelvű cigányokat a magyarok közé gondolják, a magyar nyelvű magyarok is, és a szlovákok is. És ugye Ukrajnában is, meg Szlovákiában az... is a cigány lakosság az egy dupla kisebbségben van, hiszen magyarként Igen, is hátrányban van. hogy ezek az emberek szerintem teljesen joggal egyébként önmagukra, mint magyarokra tekintenek, mint magyarokra is. Tehát a is szlovákiai vagy ukrajnai magyar nyelvű cigányok, azok egyszerre vallják magukat magyarnak és cigánynak. Mint hogy a nyelv a magyar nyelv az a szervező erő, amely összetartja őket. Átvettük tőletek most ezt a nyílt levelet. Gondolom, hogy erre majd lesz egy reakció. Bár a hét embere az majd lejár, de szerintem beszéljünk róla, hogy milyen választ kaptatok majd erről a nyílt levélről. Mert Én azt gondolom, szívesen. hogy ez nagyon fontos. Nagyon szívesen. Itt voltál velünk most egy hétig. Hogy érezted magad? Jól, kifejezetten jól. Tudtál beszélni azokról a dolgokról, amik fontosak számodra? Én azt hiszem, hogy, hogy a számomra fontos dolgok több alkotó elemét vagy részletét is fel tudtam villantani. Biztos még többől is, de ezekben a keretekben ennyi fér bele, és én nem kívül... Hálás vagyok, érte. Hogy bírod ezt a meleget? Mert azt tudom, hogy 2009-ben neked volt egy infarktusod, és az adásunk azt mondta, azzal kezdődött, hogy akinek szív problémái vannak, az ne nagyon rohangáljon az utcán. Te ma például tüntettél, és hát nyilván a dél sem láblógatással telt el. Ja, én júliusban átestem egy újabb szívkatéterezésen, úgyhogy ez ilyen nagy generálnak számít, <gül> úgyhogy most bírom a... a... A, hát persze szenvedek tőle ebbe, a gyógyszereimet, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy elviselhetőek legyenek a, a körülmények, de hát az ember égzi a dolgát. Kezdjük azzal, amivel én most mindenképpen kezem maradt az elmúlt pár napból olyasmi, amit nem mondott, beszélt végig, vagy esetlegesen benne maradt magában valami olyan mondani, valamit nem sikerült kimondani? Talán pont ez a kérdés, az, amire nem számítottam. <gül> <gül> ja, csak hiszek abban, hogy a média mindig olyan, hogy bizony szempontból elvágja az emberek mondani valóját, és úgy gondoltam, hogy akkor legyünk már kerekek, ha valamit esetleg nem tudod kimondani, tegye meg. <gül> nem tudok ilyen témát megjelölni. Aha. Akkor menjünk olyanba, amiben én is gondolom, hogy érdekes lehet, mert az elmúlt időszakban viszonylag keveset beszélgetünk. Ugye identitásról beszélt az első nap az egyik kollégámmal, hogy egy nagyon izgalmas táborba, identitás erősítő táborba volt a gyerekekkel, hogy nagyon izgalmas lehet. Én ennek a pandantját, a másik oldalt keresem. Hogyan gondolja, mert a szegregáció az egy napi fenyegetés, ugye iskolában is itt-ott megjelenik, hogy hogyan gondolkodnak önök, hogyan gondolkodik ön a szegregációról, mi abban a veszély, és tulajdonképpen hogyan lehet az ellen védekezni? Ez egy rendkívül sokszálú, bonyolult összetett kérdés. rá a legjobb igyekezetem szerint válaszolni. Először is a, először is a szegregáció, az elkülönítés jelent. Így van. Hát a hallgató kedvéért mondom, hogy a... bocsánat, csak vagyok. Nem baj az, az életszerű. Gyakorlatilag a szegregáció alatt értjük az iskolai, a munkahelyi, a lakóhelyi, a térbeli... Euh, Elképzelés különböző gyermeki formái. Az az elköltés, vagy az ehhez bazott vezető direkt és indirekt indi gyakorlatok azért rendkívül veszélyesek, mert az egyes egyén állampolgári jogait korlátozzák. Uh -huh. Mely ugye nem függ az etnikai hovatartozástól, hanem abból a viszonyból fakad, hogy mi Magyarország polgárai jogilag állampolgári státuszban lévő polgárai vagyunk. Uh -huh. Ez a jogi státusz meghatároz egy feltételt az állam és a polgár között. Uh -huh. Az állam a különböző dokumentumaiban és a törvényeiben arra vállalkozott, hogy minden polgárának a különböző tartozástól függetlenül uh, hátrányokozás nélkül biztosítja az alapvető jogokat és lehetőségeket. Uh -huh az elkülönítés ezeket az egyenlőségeket és ezeket a, a viszonyokat borítja föl. Hát hogyha az iskolában túlnyomó, a rossz iskolákban túlnyomó rész roma gyerekeket koncentrálnak, ha leromott lakókörnyezetekben ö, szegény embereket és köztük kiemelte roma embereket koncentrálnak, akkor kialakul egy olyan egyenlőtlen viszony, vagy ha a roma emberek nem jutnak be a normális munkaerő piacra normális munkaállás lehetőségekben, hanem csak valamilyen másodlagos, sportulagos álláshelyeket tudnak betölteni, ahol sokkal kevesebb fizetésért, sokkal rosszabb körülmények között dolgoznak, ilyen például a közmunkarendszer, akkor ennek a csoportnak az egyenlőtlen helyzetét az előszörzés, az tartósítja. Ezeknek az előszörjük helyzeteknek a fenntartására egyébként sokkal többet költ az állam, mint amennyit a hátrány felszámolására kellene költeni. Uh -huh. Tehát a gazdaságilag sem éri meg az államnak, morálisan sem éri meg az államnak, és a társadalmi feszültségek tekintetében sem. Tehát az elküldéssel az a legnagyobb probléma, az a szegregációval, hogy a szegregáció az minden esetben jogszerűtlen és jogsértő, csak vagy tudjuk bizonyítani, vagy nem, vagy sikerült érvénykerezni ennek, vagy nem. Hogyan hat ez az emberek közvetlenül? Mert, mert érzékelem ezt, és pontosan tudom, és mondjuk mi, nem hiszem, hogy egymást bármiben is ezen a szinten el, eltérnénk. Engem az érdekel, hogy hogyan élik meg az emberek magát, a szegregációt. Hogyan lehet ezt tulajdonképpen meghaladni? Meg lehet-e haladni tulajdonképpen? Nagyon nehéz egyébként, mert ugyanis, hogy amikor én erről beszélek, vagy akár ön, vagy bármelyik társadalom politikus akkor azt nem kihagyjuk a számításból, hogy az elkülönítést nagyon nehéz felismerni még annak is, akit elkülönítenek. Igen. Tehát például én nagyon sokszor hallottam cigány emberektől falvakban, hogy hát mi itt nagyon jó viszonyban vagyunk a többséggel, baráti viszonyban vagyunk. Tehát maga az érintett úgy érzékelte, hogy nincs a vállán vagy a hátán elnyomást, mint ez alakú különböző alapú elküntés. Igen. Azonban, ha elkezdjük felfejteni a szálakat, Mondjuk helyben a közartalmazottak körében vannak-e roma munkavállalók. Uh -huh. Hogy a, az iskola, ahol a cigánygyerekek gyerekek vannak többségben, az mondjuk a megyei átlagban ugyanúgy teljesít -e az ott tanuló gyerek, mint ö, bármelyik más iskola tanulója, vagy ugyanolyan eszköz e mint bármelyik más nem roma többségű iskola, akkor ezek a lényegi különbségek és hátrányok felfedezhetőek. Igen. Tehát a nagyon nyílt, nagyon extrém metékei alapú támadásokat, azokat felismerik a cigány emberek. Uh -huh. Még az indirekteket is, de ezeket a, azokat a, az elköltéseket és elnyomásokat, amelyekben már maguk is belesimultak történetileg, azt nagyon nehéz felismerni. Hát igen, és mivel nem ismerik fel, ezért nem is lépnek fel vele szemben igen. a és ez egy nagy baj. Egyszer, ez nagyon-nagyon is és tulajdonképpen pont erről beszélgetünk, nem is tudom kivel pár hét, pár ével ezelőtt éppen a, a Huszártelepi iskola történet címén is, hogy az ott a környéken élő családoknak kényelmes is volt az az iskola tulajdonképpen, még ugye azok a gyerekek, akik korábban ugye másféleképpen jártak, bemehettek a városba és találkozhattak más világú gyerekekkel és más kultúrája és más családhoz tartozó gyerekekkel, és úgy tulajdonképpen még partnerek is voltak egy bizonyos szempontból azok a családok, ahogy ön mondja, hogy nem ismerték fel ennek az egésznek a tétjét. A tétet Ezzel mondani. egyébként több probléma van. Egyrészt Irekház az egy mennyei jó város. Igen, tudom. Tehát egyetlen olyan településen sem, ami nagy település, és ahol egynél több iskola van, nem tudom elfogadni az elkülönítést. Abszolút. Egy ilyen hajánál fogva előrángatott magyarázattal semmi. Mert szerintem sem. Így van. Tehát az, hogy ő lusta föl az engem nem érdekel. Keljen föl korán, és figyelje a gyerekét egy jó iskolába mert a gyereke jövőjét veszi el. Így van, így van, így van, így van. Tehát így... engem nem érdekel, hogy a husztártelepű szülők ö, kényelemből inkább a közeli elküldi rossz iskolába viszik a gyereküket, hogyha ezt így gondolják, akkor én velük szemben állok. Egész egyszerűen. Én csak önnek adtam egy olyan példát, ami tulajdonképpen arról szól, hogy bizony, bizony nem ismerjük időnként fel azt a dolgot, hogy mi itt igazából a tét, ugye? mi itt igazából az, igaz, az egésznek a, a következménye, és nagyon fontos ezért aztán eleget tudni egymásról, és a dolgnak a részleteit jobban megbeszélni, így van? Igen, azt akartam mondani, hogy ö, tehát egy, a, egy iskolás települések az egy speciális eset, ugye az, azok a szoknak, ahol egyetlen iskola van, ott ö, abban hiszek magam is, Hogyha nem lehet racionálisan megszervezni az együttnevelést elősegítő utasztatást, akkor a helyi iskolát kell eszközfejlesztésben, pedagógiai módszerbenban segíteni, hogy elérje legalább az országos átlagot, mert jellemzően ezek az iskolák az országos átlagnál messze rosszabbul teljesítenek. Igen, igen, igen. Tehát magyarul közpénzből költünk arra, hogy konzerváljuk a versenyképtelen. Ö, tudás nélkülisége. Ez, ez így van? Ez, És... ez egy nagyon súlyos probléma, ez az egyik állításom. A másik állításom, hogy az elkövetkező oktatás esetében a társadalom megsükető. Hmm. Ezt állítom, ugyanis oktatásszociológusok másfél évtizede mondják, minden egyes majd leírja, de is bizonyítja, hogy az ország egészének GDP-ben kifejezető növekedést jelentene, ha felszámolnák a rossz minőségű, elkülytő amit hangsúlyozom, hogy közpénzből finanszírozzuk a rosszat. Uh -huh. Tehát azt mondják az oktatásszociológusok, hogy a felszámolnák az elkülytő oktatás, és a gyerekek együttneverésére és a versenyképes tudás megszerzésére helyeznék a hangsúlyt, ugyanebből az összegből, vagy ráfordításokból sokkal nagyobb növekedést érnénk el mind az oktatás minőségében, mind az állam GDP-ének a növekedésében. Tehát magyarul gazdasági, bizonyítható, gazdasági haszonnal járna a cigány és nem cigány gyerekek együttnevelése. Uh -huh. Most ez a politikusokat nem érdekli. Uh -huh. Ugyanis a meg a, a fogjai, akik most épp, hát egy új évben Magyarországon szavazatokat lehet azzal szerezni, hogyha valaki uh -huh. jellemzően szegény beszédet folytat, de leginkább akkor, hogyha ez cigányellenes és a cigányok és nem cigányok eltűnésem ellen foglalás, vagy a gyerekek iskolai együttnevelése ellen a különösen kifizetődő politikailag. Akkor egy nagyon éles témában lépünk A, a közbeszédben és a politikában az elítélt többség fogságában vagyunk, miközben az ország közép- és hosszú távú érdekeit azt szolgálná, hogyha felszámolnák az eltűnő egyrészt társadalmi hasznosulása lenne és hozadéka, másrészt bizonyítható, GDP növekedés jelenten az államnak. A százgazdaság számára kifejezető mértékű növekedés jelentenek. De most, hogyha ezek nem komolyan vehető érvek és nem elegendőek arra, hogy a döntéshozókat legyenek az oktatási intézmények fenntartói vagy oktatás szervező politikusok, jobb belátásra bírja, akkor nem sok eszköz marad. Hát ezért kell sokat erről beszélni, és ezért nem szabad hagyni, és nagyon jó, hogy ezt egy kicsit akkor felszíne bár nem tudtuk most lezárni, de abszolút egyetértek vele. Az tény, hogy a civil rádióban mi, amikor lehet fogunk erről foglalkozni, és szerintem minél több pozitív példát is megmutatni. Nyilván ez nem tehermentesíti a döntéshozokat, mert lépni feltétlenül kell, de azt is meg lehet mutatni, hogy érdemes, feltétlenül érdemes ezzel dologgal foglalkozni, vagy... Én Nagyon szépen köszönöm a mostani interjúnak ezt a részét, és még egy kérdéssel tartozom pedig, hogy, hogy érezte magát velünk a héten? Nagyon jól. Nagyon jól köszönöm, hogy lehetőséget kaptam minden nap a gondolataim kifejtésére vagy a véleményem elmondására. Megtisztelő. Én meg úgy gondolom, hogy nem is zártuk le ezt a beszélgetést, ezt a hetet mindenképpen. Köszönjük, hogy köszönöm személyesen is, hogy részt vett ezen a beszélgetésen, és ezzel nem fejeztük, be fogunk még önnel remélem beszélgetni. Van témán bőségesen, és természetesen a nyilvánosságnak sok olyan dologról kell hallani és beszélni, ami természetesen a helyzetet javíthatja. Köszönöm még egyszer a beszélgetés, és minden jót kívánok magának! Én is köszönöm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 Yeah, yeah, it's a quarter past midnight And the sirens are mending some hearts But we're the losers on the backseat Singing love will tear us apart It's a quarter past midnight Still a four-week tomorrow It's a quarter past midnight But we're just getting going We keep on running We're myself nice If I'm the lesser of two evils Who's this man? Who's this act I hide behind? There are two ways to skin tonight Let's see whose road gets there faster This is a game, no wrongs, no right Only a winner and a loser You and I, oh you and I We're not that different You and I, oh you and I You and I, we're not that different You and I Thank you. Haze to be the nice guy sometimes There are two ways to skin tonight Let's see whose road gets there faster Here I am hiding in plain sight If you're not careful you will lose You and I, you and I We're not that different You and I, oh, you and I, you and I, we're not that different. You and I, you and I, you and I, we're not that different. You and I, things we lost to the flames, things we well never. All that we have my hast sits before us shit into us. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?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 Civil rádióadását Rádió hallja a 98 mhz Civil Rádió. Amely elérhető és átélhető. Gyere hozzánk rádiózni! A civil Rádió önkéntes technikusok jelentkezését várja. Jelentkez a főszerkesztőkukaccivirádió.hu e-mail címen. Ha van kedved részt venni a műsorok készítésében, szeretnéd megtanulni a keverőpult használatát, esetleg már kész hangmérnök vagy, jelentkezz! Fiatal és idősebb leendő technikus kollégákat várunk a főszerkesztőkukat civilrádió.hu-n. Gyere technikusnak a Civil Rádióba!